naravoslovja in humanistike so spoznanji in percepcijo različnostjo posameznika ter družbe. Duhovno in spoznavno življenje posameznika je pomembno za razvoj njega samega, kot tudi za družbo. Zato, zato lahko vsak znanstvenik, predvsem kognitivni znanstvenik in preko njega cela znanost pripomore k poglabljanju spoznanj o kompleksnosti in povezanosti sveta, in človeka v tem svetu. naša kognitivna znanost ne zavrača možnosti eksistence nečesa ali nekoga, do katerega se s svojim dotedanjem oziroma dosedanjim vedenjem in spoznanji, kot tudi s posameznimi poskusi, neritvami, od tem se še ni, ni ni česa dokazala ali se še ni upredelila. Pri raziskavah se vedno pogovarjamo po navadi v nekem jeziku, ki je različen lahko za vsakega, vendar med nami raziskovalci je ta jezik poznan, zato je ontologija kot taka osnova, na kateri gradimo vsa naša spoznanja in vse naše pogovore. Če že govorimo o spoznanju stvari ali dogodka, vemo, da je verjetnost določenega spoznanja vezana na čas in vedenje v tem času, kot tudi na verjetnost dogodka, ki, ki povzroči naše spoznanje. V vsakdanjem življenju se srečamo s pojavi, katerih obstoja, Zaradi redkosti pojavljanja po novadi krat se niti ne zagreba. Na področju fizikalnih znanosti prihajamo do novih in novih vsakodnevnih na naprimer do spoznanja redkih pojavov, naprimer protonov miskih energij. To so pojavi, o katerih nekoč dobre 10, 20 let nazaj niki ne bi govorili. Na tipičen primer takega pojava je vsakdanji telefon, ki ga imate v žepu, v katerem bi lahko 100 let, 200, 300 let nazaj govorili kot o čude. To pomeni, da na področju fizikalnih ved lahko govorimo tudi, ali pa sploh na ravoslovnih ved, govorimo o nekih hipotetičnih modelih, ki nas vodijo do novih spoznam. Zato v procesu spoznavanja stvarstva ne smemo izključevati možnosti obstoja pojavov ali naprimer hipotetičnih nizkoenergijskih delcev, saj se sredaljnim vedenjem eh, pojava obstoja še ne doka. dokazati. Torej tipični primer je ta vaš telefon, ki jo vsak Pre 300 leti bi vas morda zažgali na gremadji kot heretika, če boste govorili, da boste vašo sliko z enega konca sveta prenašali na drug konec in se vkrati pogovarjali. To pomeni, da naša percepcija in naša spoznavnost sta tesno vezana na prostor in čas tega spoznavanja. Kot posamezniki pa, lahko, pa tudi težko govorimo o univerzalni obliki spoznanja in vedenja. Zato lahko govorimo o spoznanju iste stvari zelo različno. Cilj znanosti je tudi, da poenoteno ontološko pristopi k spoznavanju in spoznanju, da znanstveno teoretično pristopak v bistvu stvari, ki jo odkriva, opazuje, a je nespremini. Kot se filozofija okvarja z idealnimi strukturami, stvarnosti kot celote, tudi znanost preko idealnih virtualnih modelov in struktur skuša odkriti, odkriti obstoj realnih pojavov. Pri tem, pri tem se kognitivni znanstveniki zavedamo, da je vsako naše spoznanje umeščeno v čas, v smo prišli do tega novega spoznanja in novega vedenja. Zavedamo se, da v danem spoznanju, v danem času, obstojajo stvari in pojavi ki so izven časa našega spoznanja in časa našega vedenja. Zato lahko govorimo o človeško znanstveno nespoznalnem kot o besedi v vse njeni neizprostnosti in neizčrtnosti. Torej se kognitivna znanost in teološka misel le dopolnjujete, saj sledne govori o besedi, besedi stvarjenja, prva pa znanost, pa odkriva rezultate, torej bistvo tega stvaranja. To je bil pozdravljena ganvor dr. Jure Tatasiča, profesorja na Fakulteti za elektrotehniko in svetovalca na Inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani ob priliki mednarodne konference o kognitivnih znanostih, ki je koncem lanskega leta potekala na Inštitutu. V sklopu te prireditve so se organizatorji odločili prirediti tudi pod in okroglo mizo z naslovom Znanstveno o verovanju, na kateri so, kot poveže naslov, razpravljali o dimenzijah na prvi pogled nemogočega razvečja med racionalnim, znanstvenim in iracionalnim duhovnim pristopom do vprašanja verovanja. V današnji vdaj se bomo posvetili nekaterim utrinkom iz te zanimive razprave, ki v nasprotju s pričakovanjimi smermi sodobnega razvoja postaja vse bolj aktualna tudi v našem prostoru in času. Na konferenci je sodelovala cela kopica teoretikov iz znanstvenega kot tudi teološkega polja naše družbe, a že za volju tipa naše odaje nas bo danes zanimala predvsem tista bolj racionalna opredelitev podanega problema. Tako bomo v odlomkih prisluhnili razmišljanjem predstavnikom Filozofske fakultete iz Ljubljane, doktorju Janeku Museku, doktorju Matjažu Gamsu in Tomažu Strgarju. Želimo vam poduhovljeno radijsko izkušnjo. this. Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth. I don't really know what the truth is. I don't suppose anybody will ever really know. Znanost in duhaunost. Znanost temelji na dolgoletnem nabiranju objektivnega znanja, ki je induktivno izpeljano iz empiričnega opazovanja realnosti. Duhovnost temelji na subjektivnem vedenju, ki ga duša nabira z izkušnjami v številnih življenjih. Duhovnost je nujno subjektivna, znanost je nujno objektivna. Duhovnost pa udarja razvijanje čutov, znanost pa razvoj razuma. Duhovnost je predvsem intuitivna, znanost pa logična. Znanost na vzorčnosti, v duhovnosti pa vzorčnost pogosto odpove, saj čas ni neobrnljiv. Znanost in duhovnost se dopolnjujeta in skupaj tvorita znanje in vedenje, ki nam pomaga razumeti in sprejeti sebe in vesolje. Pa prisluhnimo razmišljanju, kako na verovanje gleda psihologija. William James, en od očetov znanstvene psihologije, James je bil tudi Prvi, ki je um, izjemno prunislivo analiziral samo versko doživljanje. Na vsak način je pa duhovno versko doživljanje tema človekove eksistence. Od začetka slišali smo, da bomo sapljen en, saki en zladači zemljo 200 000 let, res je v tem času zelo dolgo dobi, bo da 150 000 let življeno na razmeroma oskreno voče, v centralni Afriki, predvsem se začel širiti po zemljski obli, ampak on eksistira od začetka kot govoreče bitje, kot misleče bitje, nobene šanse ni, da ne bi že naši prvi predniki razmišljali o problemih in ostinjivnosti, ki jih obdajo. več naš ba je izomrli bratranec Homo sapiens je, kot kažejo, arheološki podatki poznal neke vrste vero in posmrtnost, No, tudi samo versko doživljanje v psihologiji je že od začetka, od Jamesa naprej, predmet razprav. In Jamesovo delo, Rev. of Religious Experience, je eno izmed najbolj na navadnih del in tudi do danes eno izmed najboljših del o samem verskem izkustvu. Seveda pa to ni čisto tisto, če bi danes rekli striktno znanstveno raziskovanje verskega izkustva in to se je pa začelo pred relativno nedavnjo. V psihologiji, kot sem nakazal, se je provočevanje verska in, in duhovnega doživljanja začelo že razmerova zgodej, vendar pa so resni spisi v tem redki. Iz sta recimo že imenjeni William James, pa, pa nemški avtor Buke, Tudi drugi prominenti psihologi so se ukvarjali z temi vprašanji, od psihoanalitiko kot so Adler, Freud, pa Erikson, pa Fromke, vse na pol pa do drugih. Zlasti dve temi, ki sta osredni temi, duhovnosti, pojm smisla in pojm transcendence, sta na eni strani težko dostopni z naslovom v in najdamo najdemo predvsem v tistih. Področjih psihologije, ki so najbolj, kako bomo rekli, naklonjena poročovanju najkompleksnejših človekovih pojavov, recimo pri Karlu Jungu, pri Gordonu Orku, pri Viktoru Franku, pa tudi pri humanistični psihologiji in seveda predstavniki transpersonalne psihologije, sploh, ker to je njihova osrednja tema, v času se tem vprašanjem posveča danes zelo plodna, tako imenovana, psihologija. Dodatna spodura je bila prišla iz nevronskih vrst, potem še malo več pozneje. Pomembna stopna v teh pojmovanjih je, so eh, razcvetovanja tako imenovane duhovne inteligentnosti, izraz, ki je podobno, podobno kot drugi, eh, kot druge oblike inteligentnosti, lahko rečemo, da tudi v nek Narekova ta izraz inteligentnost, ker tukaj ne gre za sposobnosti enakega tipa, kot, so, eh, kot je splošna umska sposobnost, eh, pa vendar ne, gre pri duhovni inteligentnosti za veliko bolj homogeno zmožnost človeka, kot je recimo emocionalna in pa socialna inteligentnost in morda tudi bolj, kot je moralna inteligentnost. Eh, To je nekaj, kar je danes sključeno tudi v koncepte v multidimensionalne koncepte inteligentnosti, recimo pri Harvardu Gardnerju, in kar je res šele, ne, v zadnjem času ne, smo prišli tudi do tega, da poskušamo na nek način merita, konstrukt, duhovne inteligentnosti, ampak o tem bom govoril v, v drugem referatu. Neloznamstveni aspekt je nekaj, kar je kar so neurodoziskovalci že dolgo časa povezovali z verskim doživljanjem, konkretno recimo, že dolgo je znalo, da se pri epilepsiji, na primer pri doživljenju avre, pri velikim napadom pojavljajo in izkuštva, ki spominjajo recimo, na mistična doživetja z versko in duhovno vsebino. No, poznejše raziskave so Pogotavljamo na tem področju, da se pojavlja eh, funkcionalna aktivnost, ki eh, spremlja versko doživljanje, ali pa ki spremlja recimo meditacijo ali pa obdelitev, eh, vendar so, bili, so se izsledki celo razširili po zaslugi avtorjev kot so Bersinger, eh, Daphne, Hubert in drugi. Tako da lahko ne, danes govorimo, da so dokaj zanesljivo, ne, da se dokaj zanesljivo povezujejo z meditacijo in z verskim da se povezuje funkcionalna aktivacija, tako na področju frontalnega lobusa, kot na področju parietalnega lobusa. Einstein je takrat rekel, da religija izvira iz iskustva skrivnosti. Slišali smo že o povezavi med Evolucijo pa vednostjo in eh, respovajalci kot Montel eh, se danes eh, na to precej osredotočajo. Montel izredno pravi, da eh, versko doživljanje rešuje toljši del človekovega stresa, ki izvira iz soočene njegovega samo z zavedenjem možnosti z omedljivosti svoje lastne eksistence, da ima to neko pomembno evolucijsko prejem. To ni argument za ali pa proti resničnosti religije, je pa nekaj, kar da misliti z evolucijska velika religija. in duhovnost sta dokazano, empirično dokazano, povezana s psihičnim blagostanjem in z glavnem. Čeprav povezana, ni zelo visoka. Eh, rezkovali rezultati jasno kažejo, da tukaj so povezave in da ljudje, ki so eh, duhovno naravni, ki so verni eh, izkaznujejo statistično signifikantno, višjo stopno emocionalne in eh, stabilnosti in psihičnega blagostanja, manj eh, motni težav, vendar je povezanost tako nizka, da imamo seveda obilo primerov, Ker se lahko ne, vernost povezuje tudi z znatno mero eh, psihičnih problemov, težav in celo mučenja. Zaključil bi na kratko, tako kot vidimo tukaj napisano. Raziskovanja verskega in duhovnega doživljanja so v psihologiji nekako presegla, presegla že tisto začetno, še dokaj spekulativno in teoretsko fazo in prešla v fazo empiričnega raziskovanja. To seveda to mogoče da za neuroznanost, za Pokazalo se je, da se dajo pomembni vidiki tega doživljanja operacionalizirati, postaviti v psihometrične okvirje, recimo koncept duhovne inteligentnosti. To je omogočilo razmah psiholoških, nevropsiholoških celo evocijsko-psiholoških raziskovanj na eni strani, na drugi strani pa integriranje raziskovanja duhovnosti in vrednosti v toku pokonovanja postivne psihologije. Gre pa seveda za raziskovanje ene izmed najpomembnejših pas, prav gotovo ene izmed najbolj kompleksnih tem človeštva in brez tega ne lahko ocenimo, da se dolgoročno šele nahajamo na, še na dobrih začetkih tega raziskovanja. This morning and circled around my lonely room I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called and said we're through. Yesterday, this time I sing a love song But today, I'm singing a blue mm -hmm. it strikes me kind of funny How love can be this way I'm alone again today And it strikes me kind of funny How fate can be unfair For me, that I should be the one, be the one to always lose. www.zofijini.net Vaša bližnjica do vednosti. Kako pa o fenomenu religioznosti razmišlja kognitivna znanost? Na zadnje smo ugotavljali, da je za razumevanje pisma pomemben kulturni kontekst. Ne? Zdaj, kulturni kontekst je pomemben že za razumevanje vsakršnih pojmov, vsakršnih besed. <hkuh> In tudi znotraj posameznih kulturnih kontekstov so pač posamezniki, ki smo si različni. Tako da praktično bi lahko rekel, da vsakdo pojmuje neko besedo, recimo besedo religija, ki je tema lepašne konference, nekoliko po svoje. Za znanstveno diskusijo je pomembno, da je, je pomen besed, kolikor se le da objektivno določen. Ne? Tako da sem jaz se naslonil na slovenskega knjižnega jezika, ki opredeljuje religijo najprej kot zavest o obstoju Boga, nadnaravnih sil, oziroma vera, verovanje. Potem so pa še v varianti s prilastkom islamska, krasčanska, je to sistem naukov, norm, vrednot dejanj, v katerih se ta zavest kaže. <tose> na zadnje pa še v ekspresivni rabi z kot nazor pri pričani, ki velja kot najvišja, najpomembnejša vrednota. Zdaj jaz sem se otrok posredotočil na ta prvi opis. Tukaj gre za opis nekega psihološkega pomena religije. Ne? Druga dva sta bolj sociološka in se poti še na, na, na neke družbene pojave čeprav se te zadeve dość so prepletene med sabo. Se pravi zavest o obstoju boga nadnaravnih sil. Zdaj prvi problem je že eh, zavest, ne? Zavest je v okviru kognitivnih znanosti eh, pač eden ključnih pojmov, o tem se se piše danes dnevno toliko da eh, se ne da prebrati spro. v to se ne moramo spuščati, kaj je zavest. Tudi imamo zavest, o, je ta pojem intencionalnosti se prav nanašanje, to je drug težaven pojem. Tako da bi za nadaljevanje sprejeli, kar nekako nestrokovno vsakdanje, ne problematizirano razumevanje zavesti, kot jo pač vsakdo od nas neposredno izkuša. Ker smo si pač med sabo seveda različni, so vsaj do neke mere različne tudi te izkušnje, kot smo danes živi, a brez, pač ni, pač ni, brez abstrakcije pač ni komunikacije, vsaj ne jezikovne. Tako da gremo po definiciji naprej in nadaljuje se za izrazi obstoj, bok in nadnaravno. Zdaj, sam goli obstoj stališča znanosti pa tudi vsegdaljnega doživljanja ni problematičen, tako da ga bomo zaenkrat pustili ob strani. Naslednji pojem je pojem Boga. Zdaj, to je ena, bi rekel, zelo občutljiva področja, sploh v, v zahodni kulturi. In zdaj, samo dokazovanje božjega obstoja ne? Je, bilo, je bil projekt, tisočleten. Ne? Zdaj ta dokaz nekako ni uspel. Res pa je tudi, da ni uspel niti nasproten dokaz, ne? se prav da Bog ne obstaja. Ampak, eh, kaj je pravzaprav predmet teh dokazovanih? Kaj se skriva za samo besedo? Eh, in zdaj, smo spet na istem kot pri religiji. Ne? Se pravi, eh, besedo Bog vsakega med nami brško ne pojmuje nekoleko po svoje. Eh, zdaj, mogoče je malo razliko je med religijo, namreč, eh, Mislim, da je precej sprejet, eh, to eh, ta dekartov opredelitev, eh, da je Bog pač neka najvišja ideja, se pravi nek presežek. Ne? Gre za nek presežek. Zdaj, če gremo še malo eh, po slovarju naprej, kaj je Bog? Eh, takole pravi v eno boštvo je Bog pojmovan kot nadnaravno bitje, ki je ustvarilo svet in ki posega v njegov razvoj med tem, ko je v mnogo boštvu Bog vsako od človekov nadrejenih biti. Se pravi, gre za nek presežek. Politeizm je za, za kulturni kontekst, v katerem smo, je v bistvu zelo oddaljena opcija. Tako da je pa dejstvo, da je prehod od politeizma k monoteizmu običajno razumljen kot zgodovinski napredek. Pri, tem, pri razumevanju tega prehoda pa običajno ostane nereflektirano neko pomembno dejstvo. Namreč, bogovi politeizma, da nimo prebivalci starogrškega panteona, niso niti stvarniki in niti zakonodajalci sveta, ki mu sicer bolj ali manj uspešno vgledajo. Nasprotno, ti bogovi živijo v svetu, potrejeni pa so istemu, univerzalnemu, nespremenljivemu, nesprem, v kozmičnem istim naravnim zakonom kot ljudje. Eh, samo zdaj pa treba biti kaj pozoren, namreč ta svet, eh, starogrški svet, je svet. Ne? Se pravi, to ni svet kot kozmos današnje družbe, ki je pa zgolj narava za razliko od duha. Se pravi, ta svet eh, je neka celota vsega, kar je. Gre za to, zdaj, da v sodobni družbi ateistični pogled, precej razširjen, nekaj bi ga pojenovali lahko znanstveni ateizem za razliko od znanstvenega agnosticizma in nekaj drugega. Gre pa za to. Pač ta ateistični pogled se pač glede na to se kaže bolj soroden poli kot pa monoteizmu. Namreč oba praviloma ne priznava da niti nadnaravnih sil, ki so alternativa za Boga tudi v slovarski definiciji religije. Bistvena razlika med poli in ateizmom je torej v tem, da prvi priznava nad človeške sile, medtem ko drugi prevzame podobo človeka kot krone stvarstva, oziroma narave iz monoteističnega svetovnega nazva. Pa še en moment je tukaj, ko ga še nismo izresno izpostavili. Bogovi politeizma hkrati niti niso absolutni vladari sveta. Ne, se pravi, poleg tega, da niti ne predpisujejo zakonov, tudi niso absolutni vladari sveta. Imajo katere človeške lastnosti, oziroma slabostni, priložnostno priložnost, no pa jih lahko ugani ali se jim pridruži tudi kak posebej spreken smrt. Če povzamemo, ateizem, kot za, razliko, kot za razliko od politeizma, precej aktualen svetovni nazor, torej v prvi vrsti zavrača možnost obstoja Boga, bogov, običajno pa tudi obstoja kakršnih koli nadnaravnih sil. Vse sile, ki vladajo svetu so zgolj naravne sile, sile brez precežka, to je nadčloveškega oziroma nadnaravnega. Vredno, da je takšno stališče došlo razširjeno, je pa se seveda stacega stališča potem ta slovarska definicija, namreč, da je religija zavest o obstoju bogavzenov, nadnaravnih sil je pa protislovna. Se pravi, gre za To, da je potem religija zavest o obstojem občutila Sofini ljubimci a perfect life on the show stellar nights that never end and people claim to be your friend but you are the one i need no place i'd rather be here only i can breathe love is a simple thing for free Kaj bi bila varianta? Jaz sem tudi v drugih slovarih gledal tujih tujih. Varianta je, pač z malenkostnim popravkom pridemo do neprotislovne formulacije, ki bi bila vrško nespremljiva za večino tako za te iste, kot tudi za ate iste. Namreč verjetje v obstoje. Ja, pravi, da ne bi šlo za zavesto obstoja, ampak za verjetje v obstoje. Ampak, eh, To vsekakor ni isto, ne? tako da poskušamo ohraniti to zavest o obstoju, ki se veže na vednost tudi s etimološko. Da, da se tudi to definicijo se da tudi z tega stališča obrti kot neprotislovno. Zdaj, ena varianta je nihilistična pozicija, ampak ta pač ni V bistvu, če nič ne obstaja, na obstajni ni stališče in tako naprej. Tako da o tem ne bi razpravljal. E, predvsej bolj obetavna pa se zdi radikalno skeptična pozicija. Da namreč marsikaj sicer lahko obstaja in najbrž tudi res obstaja, vendar pa o tem obstoju ni in ne more biti nikakšne vednosti. V strogem pomenu besedo, besede, če ta sploh obstaja. Ne, se pravi gre v bistvu na tej točki za ta znanstveni agometricizem. Rekli smo, da problematiziramo zdaj sam pojem obstoja. Katera so zdaj te stvari, o katerih obstoju ni mogoče dvomiti? Tukaj je začetnik, izhodišna točka je tukaj: sigurno Descartes, oziroma že Avguštin v nekem smislu, Descartes pač gre svojo. Ustavitev Kogita kot točke gotovosti nekako prevzima v bistvu tokuština. Se pravi, točka prve gotovosti je seveda lahko samo gola zavest o predmetu, ali pa pač gola zavest. Dekartov Kogito, slavni stavek Kogito ergo sum, mislim torej sem, pa je že precej vprašljiv, to ni več gotovo. Ne? Namreč stavek, ki se neprevsredno nanaša na goli obstojne česa, je seveda nujno resničen z golim samo v primeru, v primeru, da je to vtološki, torej kogito ergo cogito, sum ergo sum in kaj podobnega. Namreč, čim rečemo cogito ergo sum, se tako postavi vprašanje, ki sum, kaj to torej sem. Misleča stvar, ego cogito pravite kar. To pa je že izpeljano dejstvo, nujno veljano le v primeru, da je Kogito ego in Ego Kogito. Zdaj, dekar je bil predvsem in dobesedno znanstvenik, želel si je predvsem znanja in to gotovega znanja. Ne? Se pravi, tukaj gre za neko gotovost, ne? se pravi, vednost, znanje. Ne? Gre za gotovost. Pač točka te gotovosti je ta Kogito za best. Ampak eh, znanje je pa vedno le znanje O. Znanja brez predmeta, znanja pač ni. Dekart ima sicer že samo postavitvi okolja na voljo predmet, iz katerega obstoje mu je zagotovljen, namreč sam kogito, A bolj ga zanima narava, vsaj zdi se tako. In zdaj je ta kreacija, Dekartova kreacija narave, v, v kateri zdaj vsi živimo. Ne? Um, Namreč pred Dekartom je, bil, je bila celota, vesolja, pojmovana kot nek kontinuum biti in bivajočega. Dekart je pa pač naredil razrez te narave na res cogitans in res ekstenza. Ta, ta metafizika sama je dosti protislovna in jo nobeden od sodobnikov njegovih, pa naslednikov, recimo kot so Leibniz, Spinoza, predvsem ni sprejemal pa celoten nemški dalizem je zavračal. Ampak je bila pa eh, politično se je izkazala za zadetek v polno. Namrač odkritja naravoslovcev so tisti čas pogumno delovala na veljavnost verskih doba, dogem, verske oblasti pa so pogumno delovale nazaj. Eh, Takrat je bil recimo eh, eh, Galilejo je bil obsojen, ne pač eh, In eh, izhaja pa to iz, eh, iz, iz nerazčiščenih odnosov eh, med znanostjo in teologijo. Eh, in zdaj, ta degradov razrez je v bistvu zelo prav prišel tako znanstvenikom kot teologom. Ne? Se pravi, s tem je vsak dobil svoje področje in te spori so se lahko eh, nekako umirili. Ne? Toda, problem zdaj pri Descartesu je v tem, da pač Descartes želi nek neodvisen obstoj stvari, katerih bo lahko preučeval neodvisen od njegovega uma, od njegovega kogita, se pravi od izga, kar on vidi. Namreč ni ontološki solipsist, niti mu ne zadostuje pravčevanje narave lastnih misli oziroma narave kot proizvoda lastnih misli. Želi si področja, ki je od njegovih misli, a priori neodvisno. Vendar pa iz solipsističnega primeža ne morej iti sami. Ontološki solipsizem je namreč logično popoln sistem. Potrebno je le predpostaviti, da je sploh mogoč. Lep primere kontološkega solipsizma si lahko ogledamo v znanstveni podobi vesolja. Solipsist bi bil tu poosebljeni kozmos, ki ga zvedemo nazaj do velikega poka. To, da v naši kartezijanski primeri je epok pravzaprav že ego kogito. da ego sicer lahko stlačimo nazaj v tisti kogito, da pa je sploh prišel na plano je bil potreben nek vzrok. Ta bi sicer lahko bil sam kogito, točka singularnosti v, v, v znanstveni podobi kozmosa, eh, to, da, eh, a potem bi moral biti hkrati krati, tudi vzrok samega sebe, kao za suj. Tudi, kogito je le ena od obih ustvarjenih substanc. Šele bok pa je pri Descartu vzrok samega sebe, torej kao za svoj. In tu se naša kozmična analogija konča. Descartov je namreč tudi večen, naš bog pa je le otrok časa. E, tako smo ta kartezijanski univerzum odvrteli do kraja. Bole rečeno nabili no smo ga nazaj na začetek, na točko singularnosti. Ampak ta univerzum je kartezijanska narava. Neprotislovna definicija religije bi bila torej zavest o obstoju nečesa, kar nisem jaz sam. kar pa zveni hodobe najmanje. Poleg tega je s tem zamegljena tista notranja protislovnost, ki je srčika samega obstoja česar koli. Narava sama je namreč Če ni ničesar nadnaravnega, logično, absolutno ne mogoča. Vkljub temu pa očitno, da obstaja, vsaj nekaj obstaja. Namreč za odpravo Boga, tistega Dekartovga, ki, ki je uh, posrednik, ki zagotavlja obstoj neodvisne uh, uh, razsežne stvari, nismo hkrati odpravili tudi njegovega bistvenega atributa, da je kao za suji. se pravi svoj lasten vzrok.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 Seems to me like just the opposite is happening. That's because human government is still under the control of Satan. Uh -huh. The perfect government is in heaven. From there, the King Jesus Christ will rule all the earth. So how do you think King Jesus plans to address the ever-widening holes in the ozone layer, hmm? or the missing stockpiles of weapons-grade plutonium? Well, I think that God will solve all of mankind's problems in his own way.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 tell you something the yes. sisters are not going for that no more because we realized two things that you aren't doing anything for us, we could better do ourselves so from now on we're gonna use what we got to get what we want so you'd better kaj znavnost sploh ve povedati o verovanju. Znavnost je na recenem zavisnicu tisto, kar je res, tisto tudi tudi znavnost. znanost je najbolj zasluženja za razvoj človeštva, je miljonkrat več ljudi kot pred kakšnimi 100.000 leti in življenjska doba danes je trikaj daljša kot pred nekaj 100 letih. se pravi, znanost je res koristila, ne sporno koristila ljudi. Če pa pogledate vero, potrebite, da je to zelo pogoto, zelo, zelo raširno med ljudmi, Večina ljudi se nekako karakterizira v enem teh verovanj in a, po statistiki, kolikor mi je znano, je najpogosteje celo krščanstvo, druga mesta je muslimanstvo, ki ima neki večji tempo rasti. Zdi, če se ukvarjamo s sanami, če se ukvarjamo s kolicinacijami in čim drugim, še zakaj se ne bi ukvarjali tudi z verovanjem kot legalnim, legitimnim in pogostim kognitivnim procesom. Vprašanje kaj je znanost odkrila v merovanju zadnja leta? In zaneljivo je znanost odkrila veliko. Naprav, ker se je znanost odkrila veliko. Varno je, da smo znanosti na znanosti se Zavedamo, da se nekaj vemo, nečesa ne vedo. Če bi govorili o recimo, ali to mi obstajal, ali ne, pred 200 leti, bi si znanosti rekli, da ja, atomi mi pa ne obstajal. Ne? Pač nimo novega dokaza, da to mi obstajal, torej ne obstajal. In a, zato smo danes veliko bolj previdni. Mi ne rečemo, da neke stvari da ne zagotovo ne obstajajo, če tega ne znamo dokazati. Rečemo, ne znamo je znanstveno potrditi, mi ne znamo reči, zato so hipoteze. Z našega stališča so tiste, v mjestnem področju, hipotez in čez čas bomo morda vedno kaj več o njih. Treba se zavedati, da tako danes kot vera imata gotovo neke zelo pozitivne komponente. To se ne da temu povedati. Imate tudi negativne elemente, imate pa tudi gotovo močna, močna pozitivne komponente. In, uh, zato je moja glavna teza, pripravljena tukaj v uh, zaključku 2, tega spora pravzaprav sploh ne bi smelo biti. Vira se ne sme vrti k znanosti, vere ne sme vrti učiti ljudem, kaj se dogaja v materialnem smislu, kamen pade dol, ali ne pade dol. Ne. To, je, to je stvar znanosti. Tako pa tudi znanost sama ne sme se vtikati v reko vere, tam, kjer nima mehanizma za to, se znanost, vaja, neka omejena na eno področje delovanja. Uh, zdi se mi tudi pomembno, da v današnjem času, tako kot znanost in vere v nekem smislu tudi To je pa zdaj čisto svoje osebno mnenje, ne to ni noben ljuben znanstven dokaz. Našnje čas je tak, zelo, po mojem mnenju. Mere napačne vrednote. Treba je zapravljati, treba je vsake deset minut vidiš neko reklamo in te reklame nam perjem organe. Remljate, da je pa nekdo vedno nekako bil, ki ga mi ljubimo. Kdo vam pa da neko pozitivno vrednote? dato šola? Je vam televizija? Če gledate dnevnik? Ne, ne, in uh, na koncu bi zaključil da potrebujemo kako resnico kot costi nevrednate za korebetno življenje. I want to be an artist. I want you to help. Of course you want to be an artist. Everybody does once. But they get over it. Like measles and chickenpox. But they have to be artists. And lunatics too, but why go and live in an asylum before you're sent for? Thing that I say, there are six billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most. Odušna anekdota o Newtonu. Že v tistih časih so se, se postavljali hipoteze o tem, da vse nastalo po slučaju in ne po kakšnem božjem načrtu. No, zagovornik take teze je obiskal na njegovem domu, kjer je na mizi imel Newton nekaj lepe makete, ne vem točno kakšni modelčki so bili tam. Tako, kot so jo tistih časnih poznali. In on je eh, takoj rekel, kjer, eh, kako je naredil take lepe stvari. Pravi, veš kaj, jaz eh, nisem nič tega naredil, jaz sem pustil okno, to vetel je zapika malo ves, kaj je ponesel in to napred. To je lepo postalo, nastalo po slučaju, tako kot ti krdiš. Pa je rekel, me za norca. Potem ga je pa upelal okno, rekel, zdaj pa pogledaj sko stole okno, bila je noča, pogledaj zvezde na nebo in ti krdiš, da je to nastalo po slučaju. Za uravnoteženje slišenega vam priporočamo obisk spletne strani -kiber -pipa org, kjer lahko v posnetku konference prisluhnete tudi preostalim predavateljem. Verjetno vas ni treba opozarjati, da so stališča predstavljena v naši odaji, namenjena na razpravi in ne izražajo nujno naših stališč. Predstavljamo vprašanja, za katera menimo, da so vredna redna premislekah, kateremu v prvi vrsti vavimo seveda vas, poslušalce. Vaše reakcije in vprašanja tako željno pričakujemo na našem e-mail naslovu zofijni.afna.yahoo.com. Naše naslednje radijsko srečanje je predvideno ob tedno osore. Do takrat samo še srečno.